Ki milyen technológiát visz magával 2023 ban de megbeszéljük az idei legérdekesebb mesterséges intelligencia fejlesztéseket is. Hol tartanak a robotok és ki viszi el az év legnegatívabb hőse címet a digitális világban? Emmy és Deepfake a választásokon és miképpen alakítja a művészeteket a sok digitális megoldás. A velünk élő 8 bites világ és mit várunk 2024-től? Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilády Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Pál Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem munkatársa. Szia Berni! Idén utoljára üdv mindenkinek! Keleti Artúra vonalban kibelbiztonsági szakember az informatikai biztonságnapja alapítója bankokból. Hello, sziasztok mindenkinek, üdvözlök mindenkit! Itt van a stúdióban képes Gábor alias Leo, digitális múzeológus, uh -huh. a Najman Társaság marketing vezetője. Boldog új hallgatókat kívánok! <gül> Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos avatvezetője. Kellemes egy órát mindenkinek! És itt van a stúdióban Kuruci piackutató és kórtszakember is! Sziasztok és köszöntöm a hallgatóknak. Ó, hát Rész Betyár Gábor rádiós szerkesztő is meglepetés vendégként itt van a stúdióban! Hello mindenkinek! Boldog elő Egyenesen tarnamíráról érkezett a szerkesztőnk. Onnan végzi távmunkában a műsor szerkesztését. mér AI. Ó, oh, oh, oh, oh. ott már nagyon előre haladott a technológia ezek a, szerint. Aki nem tudja Tarna mér, hol van, fölöttem a van, kiszer, amire a bávatak pénzetek, és az alatt van négy kilométer. Muszáj elmondanom, mert a legeklatánsabb példa arra, hogy honnan jövök, hogy előbb volt egy gigavites üvegszálas interneten, mint vízvezeték Mi csatorna. És nem volt ez közben? Nem, hanem a, a szennyvízervezetés. Na, ajánlom a műsorunk internetes felületeit a hallgatóknak. Csatornánk van a Youtube-on, Podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha most eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel, mégpedig a Youtube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a posztmodern.hu-n. Na kedves Betyár, te a nagy műsor szerkesztője, mi fog történni itt a műsorban? Hát igazából azért mindig rajtatok múlik. Nekem azért ilyen furcsa érzés, mert én most így ketté szakadtam, ilyen kvantum állapotban, és mint ahogy minden adás, amit... Lenyomunk itt péntekenként, én otthon ugye négy órakor bekapcsolom a rádiót, és akkor ugyanígy itt ülök veletek, és hallgatlak benneteket, és tökre úgy éreztem eddig is, hogy itt ültem. De akkor te is... most olyan vagy, mintha reprezentálnád a hallgatóinkat? Annyira jó érzés, igen, egy, egy darab hallgatót is reprezentálok, illetve én vagyok a csöndes színházi rendező, aki beül a saját darabjába, és esetleg egy picit szerepel, hogyha úgy adódik. Én egy kicsit meg is vagyok illetődve. Mi? Köszönöm szépen, hogy én... Na figyeljetek, csapjunk bele a témákba. Én rögtön egy ilyen kis személyesebb vonallal kezdem, hogy az idei év nagyon klassz újdonságokat hozott, gyakorlatias újdonságokat. A műsor készítésébe például nagyon hamar bevontuk például a mesterséges intelligencia által készített képeket, és azokat a borító képeket, amiket kiteszünk a YouTube-ra meg a Spotify-ra, azokat, most nem is tudom hány hónapja, te emlékszel, Betyár? Hát legalább 8-10 hónapja. hónapja, és azóta hívom magunkat Prompt művésznek is. Prompt művész? Igen, a Bing képkészítőt használom én, de lehetne bármelyik másikat használni. Ti használtok ilyet? Képkészítőt? Én, én a tengr-ait használom, a magyart. Igen, az, az egy magyar. igen, magyar igen, fel. Igen. Jó lenne majd egyszer erről beszélgetni a műsorban. Új évben tervezek velük egy műsor. de jó lesz majd. Szóval a binget használjuk erre, és ott készülnek mindenféle nagyon érdekes képek, de a Discord rendszert is, ez pedig Párberinek köszönhetjük, mert ő ajánlotta, hogy próbáljuk ki, hogy az milyen jó lesz. És Tokióval például nagyon klasszul lehetett a Discordon beszélni. Igen, az egyik legnagyobb előnye az, hogy lehet rajta egymásra beszélni, és nem némítja ki automatikusan a rendszer a másiknak a hangját, ami például ilyen társasági beszélgetéseknél nagyon zavaró, hogyha egy valaki nevet, és amiatt nem hallom, hogy a másik mit mond. Milyen jól mondja ezt Artur, nem? Te mondjuk ja, nem abszolút. Discordon vagy, hanem facetime-on, de az is jó. Igen, igen az, az, az, az is szuper jó. Mind a kettő más miatt rá, egymásra rábeszélős. Nyilván a FaceTime az a családi hangulat megteremtése miatt főleg. A Discordon meg az, hogy hát, ha egyszerre kell valakit fejbelőni egy játékban, akkor hát nem lehet azt, hogy, hogy nem beszéltek össze a, a szereplők. Úgyhogy Én a Discordon fett, ez egy ilyen kötelező dolog. Kis mókusok is kellhetik, nagy mókusok is rakhatják. Na, mondjatok ilyet még ti is, hogy mit használtok, amit idén kezdtetek el használni, akár mesterséges intelligencia, akár nem csak Fog szoftver <gül> <f> <gül> csak volt <gül> Beni? csak szoftver lehet Hát valami digitális legyen, szóval azért. Lehet, tehát Lehet eszköz is, lehet szoftver, uh, de lehet szolgáltatás is, tehát lehet valami olyasmi. Most lebukik, ez ez kérdező, hogy a férje egy robot, és ez akarja megvonni, hogy... De milyen sokat fizetten érte. Hát nem a van. hologram férje van, nem? Hát ugye, azért... Mesterség és intelligencia. Ő is, meg én is, de ezt már egy korábbi műsorban kitárgyaltuk. Nem nekem most a legújabb szerelmem, a elnézést kérek no. így is a férjemtől, az a, az, az új telefonom, amit most mm. de tegnap. No. Egy nothing phone, ami, semmi telefon? Hát, semmi hmm. telefon. Én bennem abszolút felébresztette a 15 évvel ezelőtti telefonoknak a hangulatát, ugyanis ez van egy benne... Di digitális detoxikáló? Van benne csengőhangszerkesztő. Oh, és én nekem ez Nem tudtam mennyi, igen. Egy Kicsit ilyen, ilyen retro, ilyen nagyon geek telefon, saját dizájnal, ilyen fekete-fehér, pixeles. Saját és a lelki már csak ez kellett, hogy csengő hangszerkesztés is legyen? A, nem, mert van egy GRIFF ledes rendszer is a hátulján, úgyhogy világítani is tud, az is kellett még a lelki nyugalmat. Ezt hozzá. mutasd meg szíves, tehát ezt Hát nem tudom, most megmutatni, el. mert repülőgépüzemúdban van. Ja, a csengő hangot sem tudod megmutatni? Mm, nem baj, derítsük ki, hogy van-e rajta van. sznék. Pont ugyanerre gondoltam hogy ha még is van rajta, akkor, akkor le akar Tudják, a lappal, vagy Te mobil. Biztos lehetne, hogy legalább egy infra <síns> <síns> Egyébként pont ezt akartam én is mondani, amellett, hogy nyilván azért az ember használ ilyen olyan alkalmazásokat akár, Akár ilyen alkalmazásokat is, én sem a Bing kép szerkesztőt, vagy a chat gpt Pont akartam mondani, ezt ez már több mint egy éve megvan. tehát Bizony. valójában valójában még tavaly előtt kezd, ö, tavaly használni, de nekem is a legnagyobb újdonság, bármilyen hihetetlen, hogy végre lecseréltem a hat és fél éves iphone omat egy újabb készülékre. Én ugye szerintem egyszer beszéltünk is róla, hogy mennyire ragaszkodom hozzá, leginkább a méretem miatt. Nekem nagyon fontos, hogy a telefont a farzsebbenbe be tudjam. Hát, hat éve benni. hallgatjuk. És, és, és most már tényleg kellemetlenné vált minden szituáció, amikor ezt először kaptam, úgyhogy be, beruháztam egy újabb készülékre, amit egy hét után sikerült beleejtenem a levesbe egyébként. Oh. Ami nyilván a hat éves telefonnal soha nem történt. Oh. De egy egy hetessel igen. De kibírta, bírta? Ki bírta egyébként. Jaj, de úgyhogy, úgyhogy azóta is most így működik. Valami jellemzője működik? van, ami új és frankofanci lehet vele csajozni, nem tudom. Nem, van. hanem levesszagú. Nem, nekem most is az volt a szempont, hogy amellett, hogy iPhone legyen, hogy a lehető legkisebb méretű legyen, és azért a, a funkcionálisan azért legyen olyan, amilyen a, a legább, mint az előző volt, Úgyhogy egy picivel nagyobb. Egyébként talán nem ilyet is ejtettem bele a levesbe, mert é. nem áll annyira kész. És, és ha kinyitja a tokját, akkor célmeveti is van. Képes Leóról, pontosan tudom, hogy neki az idei beszerzések között volt egy Ercom 16-os számítógép a 80-as évekből. Ez kétségtelen, de replika, úgyhogy új, újnak minősül, mert egy replikáról van szó. De én is végeredet láthatatlan társadalmakat folytatok a ChatGPT-vel. Senki Tények. nem tud úgy udvariaskodni, mint a ChatGPT finoman elnézést kér tehát, mert csak ezért is élvezem, de számomra... Egy digitális múzeologus mit kérdez a chatgpt GPT-től? Hát például próbáltam vele Hewlett-Packard programozható számológéphez programokat iratni. Azt a hallgatoknak és... mondjuk el, hogy ez a 70-es évek, igen, ugye? és finoman közölte, hogy ez túl régi ez a technológia Aha. számára, tehát nekem még nem ért be igazán, de számomra az idei év nagy felfedezése, tessék megkapaszkodni, az airfrayer volt, az m -m. a légkeveréses sütő, a lehet, legjobb hogy... sőt titka. lehet, semmi köze a digitális technikához, de azok után, hogy megvettem, az egyik kollégám hazarohant, ő is vett egyet, és azóta állandóan megy a csetelés a különböző receptekről, ja, és kiváló. Norvég lazaszok szabad benne, csak Norvég Hát én békön vetek egy csirke combokat készítek. Az is milyen jó. Betyel, azért... neked valami? Te... Leo, kell, hogy keserítsenek, annak ellenére, hogy rendkívül udvarias vagy a Cset GPT-vel, te az elsők között leszel, akit ki fog írni a évek, szoftver. Az anyád jó Isten! Kír megy a rakéta Biztosan hozzám! Nem. Tudni fogja, hogy én egy evangelizálója voltam a mesterséges intelligenciának, és egy trónon fogok ülni. Ő, ő a rejtett szent áruhában. Na, Betyá, te is mondjál valami újdonságot. Én kérem szépen, az év elején gazdagabb lettem egy használt, de felújított laptoppal. Azzal aztán... szerkeszted a műsort? Tulajdonképpen azzal szoktam szerkeszteni a műsort, kiváló például hangvágásokra, uh -huh. különböző Itt hangbejátszások van. keresésére, vadászására hát is A Sőt, tudsz... telefoninterjút is a telefoninterjút is tudok, mert még egy egész kis keverépót is tartozik. Honnan tartanám erre? szettel én gyakorlatilag akár a marsra is eltelefonálhatnék, uh -huh. ha a hálózat megengedné. És én ennek nagyon örültem, főleg azért, mert ez a szemlélet is fontos, tehát valami ezzel, használt, attól még lehet jó. És, és olyan. Tényleg még anyagilag is annyira úgy sikerült helyre pofozni egy laptopot, hogy azt mondtam, hogy ennyire nem jutottam volna hozzá. És ehhez kaptam még egy PC-t is egyébként, pont a Postmodern produkciótól. Annak a reményében, hogy egyszer majd én videókat fogok rajta vágni. Ők még persze nem tudják, hogy a nem határtalan. De a hallgatóknak megelőlegezhetjük szerintem, hogy 2024-ben azért igyekszünk majd videót is szolgáltatni. És most már csak kicsinek csomagolnom, mert három hónapja ott. Na figyeljetek, van az asztaltárságban egy kütyű megszállott. keleti artúrnak kívánják és bankokban van pillanatnyilag. Artur, mesélj, hogy mit szereztél be idén, ami érdekes és digitális és frankó. Hmm. Hát van egy dolog, ami, ami, ami, amit már nagyon né régóta nézegettem, az egy olyan digitális fényképezőgép, ami jóval nagyobb szenzorral rendelkezik, ezért jóval nagyobb területet képes fölvenni, amit éppen megmutatok magamból, mondjuk egy videó bejátszásban, és ezzel nagyon érdekes trükköket lehet majd csinálni, és szemet vetettem egy-két olyan termékre is, egyébként itt Ázsiában, mert itt nagyon könnyű ezeket beszerezni, és viszonylag olcsók is, amelyek mondjuk a a, a streaming, tehát a videó, folyamatos élő videó közvetítésben videókeverési trükkök hmm. alkalmasak. Hmm. Mindenféle, mindenféle olyan nevük van, ami, ami teljesen reménytelen, tehát hogy ezért egy fillért nem adnék ki, mondjuk YOLO box például. <gül> és Jó, de én már de, látom de... a jövőt ebben, Artur. Vagy még ne lássam a jövőt? Is. Én mindenféle jövőt látok benne, igen, valóban. Általában az az érdekes egyébként, hogy amikor megkapok egy ilyen kutyút, ez, ez egy izgalmas jelenség, akkor mindig azt hiszem, hogy majd a kutyúm megnyomok három gombot, és akkor, és akkor megérkezek a jövőbe. De valójában kiderül, hogy a három gomb megnyomásával újabb problémákhoz jutok, amit majd megint a jövőben kell megoldani. É, igen, Tehát, ennek Tehát elérkezel a jövőbe. A és Azon szerencsés egyike vagy az embereknek, akik egész stabilan azt mondhatják, hogy a munkájuk valószínűleg évtizedek múlva, és az lesz, ami éppen most, mert akkor ezek szerint mindig szükség lesz valami újabb hiba elhárításra. Így van, ebben igazad van. <gül> Na, Tücsi, neked újdonság? Nekem annyira most idén nem volt. Talán az, amikor elhaszakadt az Achilles-színom, és sikeresek kipróbálhattam a gyönyörű Medivoken nevű fémcsizmát, amit 8 héten keresztül kellett hordanom. Abban valami robotika, van vagy mesterséges intézmény? Nem, intézence? azon kívül, hogy úgy néztem ki vele, ahogy jártam, mint a robotgyarú, azon kívül semmi. De én gondolom kiváló. ilyen a tördüléses torok lehetett vele. Oh, fantasztikusat, igen. igen, igen. És a, és a Tokjából rendkívül el, jól tudtam volna kihúzni a pisztolyt, ha van olyan, de nem volt. Úgyhogy... Csömörően azóta nagyon tisztelnek téged. Igen, igen. Azóta csak azt a a bébivel köszönök mindenkinek. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Egy friss hírrel folytatjuk, különleges számítógépet építenek az Ausztrál Western Sydney Egyetem tudósai. A Deep South számí szuper számítógép. 228 billió szinaptikus művelet végrehajtására lesz képes másodpercenként. Ez az agyban található neuronok aktivitási szintjével mérhető össze. Ez miért fontos hír nekünk, Betyár? Azért, hogy jól prezentálja, mert ugye nagyon nehéz besűríteni úgy egy műsorba egy egész évet, hogy van 600 olyan híred, amit amúgy be sem mondtál, de van 300, amit elmondtál, és nagyon jó volt, és nagyon pontos, vagy nagyon hasznos, vagy nagyon érdekes, vagy nagyon sikeres, és hát a tudományok, illetve ö, maga a, a digitalizáció egy akkorát lökött az emberiségen az elmúlt egyében, hogy ö, gondoltam, hogy hozzak egy olyan példát, úgy voltam vele, hogy régi híreket fogom majd bemondani, hogy mik nem kerültek be Na, az adásban. Tehát mielőtt belebonyolult a részletekbe? Nem nem ez a 228 be. billió szinaptikus művelet, ez a mesterséges intelligencia fejlesztésekbe, vagy a szuperszámítógép fejlesztésekbe lesz jó? Rátapintottál arra a kérdésre, ami engem is feszít, hogy amúgy miért nem beszélünk külön a szuperszámítógépekről, és miért beszélünk külön a mesterséges intelligenciáról, Mert azt én megválaszolom én... is. Mert, mert az is. én fejemben az van, hogy szerintem a mesterséges intelligenciák szuperszámítógépeken futnak, nem? nem hát az, nem az én otthoni gépem az, az nem szuperszámítógép, és a Bingel készítek képeket. Igaz, jó, tudom, de hogy a szerveren az, az valahol van, azért. igen, persze. Ezt mondom, de hogy egy szerver, mi különböztet meg egy szervert egy szuperszámítógéptől, ami nagyon sok számítógépet össze A skálázhatóságos a felépítése, illetve az összehozása az egésznek. Tehát ott egy egyetlen gép van, ami speciális fut, ami megfelelően kiasználja a reggeteg memóriát, stb., szétosztja a feladatokat. Megvan. Akkor mondhatjuk azt, hogy nem minden, vagy ne, azt mondja, minden mesterséges intelligencia a szuperszámítógép, de nem minden szuperszámítógép mesterséges intelligencia. Még csak, még csak ezt sem mondhatjuk, ugyanis már van akkor a kapacitás, amit le tudsz tölteni a gépedre, és már dolgoznak azon, ezt mindjárt Artúr el fogja helyette mondani, amit a mobiltelefonon is lehet használni lassacskán már ott vagyunk. Így van, így van, valóban valóban már itt tartunk, és az az igazság, hogy ugye a grafikus kártyákról, amikkel sok ilyen műveletet végeztek korábban, mert ugye nem erre találták ki őket, de mégis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia használatára, fejlesztésére, és tréninkezésére kiválóan alkalmas. Na arról most már elkezdtek átállni a speciálisan erre a célra fejlesztett, készített csipekre, sőt, a, a, emögött az egész nagy ipar mögött, amit mi használunk a mesterséges mint használói a használó oldalán. A másik oldalán egy nagyon komoly költségháború zajlik, hogy ki milyen csippeket használ, abból mennyit használ, egy-egy dolognak a tréningezése hány millió, meg milliárd dollárba kerül, egy szolgáltatásnak az egy napja, mondjuk a Bingnek az egy napja, az hány millió dollár, amikor ti beírjátok azt, hogy á, szeretnék egy, egy ilyen sapkás macskát, akinek a kezében van egy piros izé, készítsen készít, nekem 30 darab ilyen képet. Jaj, meggondoltam magam, nem is pirostól kellene bele, hanem inkább zöld, nem z Na és ez az egy gomnyomás, ez lehet, hogy valahol kerül nem tudom hány dollárba, vagy hány ezer dollárba, úgyhogy ez, ez igazából most egy óriási küzdelem, és az is igaz, amit Tücsi mondott, hogy mindezt meghozzuk le a, a számítógépek szintjére, tehát most már abban is nagy verseny van, hogy amikor egy új számítógépet megvesz az ember, vagy egy új telefont megvesz az ember, akkor van-e benne például neurális chip vagy erre alkalmas, én neurális műveletekre alkalmas képesség. Mielőtt megadom a szót Pál Bernadett Csillagásznak, előtte elmondom, hogy a műsorunk most december elején lett kettő éves, mégpedig a Pátia Rádióban. Azóta jelentkezünk, tehát két éve, ennek is örülhetünk, és ez is századás. századás, így van. Ö, és ez azért érdekes, mert mi már az első műsorunkban, 2021. december elején beszéltünk a mesterséges intelligenciáról, bőségesen, hallható mesterséges intelligencia alkalmazásokat is mutattunk. Azt Na, is én szerkesztettem. Igen, Ö, meg én. Úgyhogy akkor szerintem kérdés az, hogy például a világűr kutatásában a mesterséges intelligencia az hol, hol tart? Én egyelőre most így hirtelen nem tudok mondani semmi újat, ugye amikor épp aktuálisan felmerül valami izgalmas téma, akkor szoktunk róla itt beszélgetni a műsorban. Egyelőre... James Webb teleszkóp. Abban is van, ugye? Szerintem, tehát... Hát, hogy, hogy a képfel... egy felvevő, nem? Tehát, hogy nem ő az, aki feldolgoz, hanem ő csak fölveszi, elküldi. Az ilyen alapvető képfeldolgozásokat, azokat már sok esetben egyébként ilyen öntanuló algoritmusokkal szokták elintézni, ugye főleg a marsjáróknak a kapcsán beszéltünk róla, hogy a mesterséges intelligencia segítségével önállóan is el tudja dönteni, hogyha ki kell kerülni valamilyen sziklát, és akkor így több idő jut a kutatóknak arra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy érdekes sziklákat találjanak, és nem nekik kell ténylegesen a lépésre lépésre megtervezni mondjuk az útvonalat. Na de én oda akartam visszakanyarodni, hogy Kanyarod. itt ugye beszélgettünk, visszakanyarodok a telefonomhoz, mert ez még az újdonság lázában égek, hogy, hogy már egészen apró helyeken is, vagy nem is az, hogy apró, hanem egészen, Hétköznapi helyeken is ugye szembe jön velünk a mesterséges intelligencia. Még nem próbáltam ki, de ha minden igaz, akkor a, ennek az új telefonnak a galériájában tudok szövegesen keresni. Tehát ott van az összes fotó, és hogyha mondjuk csináltunk volna itt egy közös selfit, és beírnám azt, hogy stúdió, akkor valószínűleg megtalálná ezt a képet. Tehát van benne már valamilyen olyan algoritmus, ami nagyjából felismeri a képeket, és az alapján el tudja dönteni. Van, van. van. Képzeld el ezt én úgy fedeztem föl, hogy a, ugyanebbe a képgalériába bementem a telefonom, és egyszer csak egy kiírta, hogy háziállatok. És akkor megjelentek anyukám macskái. telefonomon. <gül> nem tudtam, hogy ilyen van a Pedig én nem jelöltem meg, hogy macskák, tehát ezt magától csinálja. Uh -huh. hát hát ez is valamilyen mesterséges intelligencia. Minden egyes gyártó jön uh, elő a saját mesterséges és intelligenciájával, és uh, nem az lesz, mint annak idején, hogy van háromfajta internetes kereső, amiből az egyik a Google, hanem uh, rögtön így az elején, és ez a piac szempontjából amúgy meglehetősen jónak hangzik, hogy rögtön az elején van 6 vagy akár 20 mesterséges intelligencia, és majd azt fogja eldönteni, hogy ki tud valami olyan ötletes dologra úgy felhasználni a mesterséges intelligenciát, hogy erre azt mondják a többiek, hogy ez az. Na, még gyorsan 2023-ból kedvenc mesterséges intelligencia. Nekem Artur eszembe jut a Viktornak a versei, amiket a Chad GPT-vel nekünk. Én azokat nagyon szerettem. Vissza lehet keresni a Postmodern Youtube csatornán az összes műsor. Artur, neked kedvenc, Emmi alkalmazás 2023? Úristen, hát rengeteg van. Tehát nem tudom, nekem, nekem majdnem mindegyik, ami, ami éppen új és fölkavarja a hangulatot, az, az kedvent. Én, én, én továbbra is azt mondanám, hogy a multimodális rendszereknek a megjelenése volt az igazán izgalmas, tehát az, amikor képet, videót, pontosabban képet, és, és akár hangot is már felismert a mesterséges intelligencia, és képes csinálni is, és ezeket össze tudja kapcsolni. Ez, ez egész egyszerűen ilyetetlen. Én például használtam olyasmire, hogy lefotóztam mondjuk a, a a táskát, vásároltam valamit, és megkérdeztem tőle, hogy mi van a táskában, és elkezdte felsorolni. Tehát egészen hihetetlen képességekkel bírnak ezek a rendszerek. És amit mondtatok ahhoz meg ott kapcsolódnék, hogy, hogy tulajdonképpen a, szerintem a mesterséges intelligencia mindegy, hogy képekben, vagy hangokban, vagy videón, vagy szövegben, de azt kínálja nekünk, azt ajánlja nekünk, hogy mindent meg tud érteni, amit eddig alkottunk, meg amit ezután csinálunk. Tehát ránéz intelligensen, és azt mondja, hogy föl tudjuk tenni azt a kérdést neki, hogy, hogy egyébként tegnap mit is mondtam a valakinek. Vagy feltűjük azt a kérdést tenni, hogy egyébként hány olyan fotón van, amin van sapka? Tehát egészen, egészen megdöbbentő szintekre el lehet ezt vinni. Én azért a nyelvi fordítást még kiemelném, tehát hogyha azt hiszem idén jelent meg a metának a, a Seamless m nevű fordító, mesterséges intelligencia alapú fordító platformja, ami talán több mint száz nyelven tud Ez szövegről, hiszem, beszédre, most... beszédről, szövegre, beszédről, beszédről beszédre fordítani. Nagyon jó, pofe és azt gondolom, hogy a, a mesterséges intelligencia egyik legközelebbi, időben legközelebbi alkalmazása, ahol, ahol tényleg teljes körül lehet majd alkalmazni, az pont a, a, a különböző nyelveknek a foglalkozás. Már-már Mabel hal. Fél öt lesz három perc múlva, és most a robotikus mozdulatokkal tovább haladunk, és folytatjuk valami nagyon érdekes fejlesztéssel. A digitális világ érdekes. Postmodem. Egy robotról fogunk most beszélni, az legalább az elején. Optimusnak hívják, szerkesztőnknek betyárnak a kedvence a Tesla fejlesztése. Gondolom azért, mert Elon Musk rajongója vagy évek óta. Nem, egész pontosan <gül> már a meghasonlott, illetve az Elon eltávolodó vagy azt uh, erősen kritizáló oldal felé. Ezt be ember vagyok én. Szóval Optimus tekintélyes neve ellenére igen szerencsétlen módon debütált a színpadon még évközben. Mi történt? Hát, ha nem emlékeztek, rá, hát itt az Leszelde. adásban vihorászott mindenki, amikor Viktor elmesélte, hogy és akkor bemutatták az Optimus 1-et, de azt is csak ilyen nagyon óvatos, nagyon sok só és nagyon kevés Optimus, és uh, akkor is csak ilyen nagyon pici dolgokat csináljon, de rá úgy kellett behozni, mert még a lábán nem bírt járni. Hogy nem Ez tudom. egy emberszabás robot volt? Ez kérem, szépen, Elon Musk egyik uh, nagyívű terve a Mars meghódítása mellett, illetve az immáron eltemethető Hyperloop mellett, mert... hogy bocs, szúrjam be, láttam egy olyan képet, mesterséges intelligencia készítette, amin Elon Musk feje látható a Mars felszínén, amint így bejelentkezik a Nem bánnem egyáltalán, nem egyáltalán, de érdekes módon... Ja, és skafander nélkül, tehát, hogy ott úgy 30 másodpercen belül szerintem vége van a dalnak. Igen, mivel ezt kapom, elbázolták a Marszon, olyan 17 másodpercig ért volna még. Ha az aki kép lenne, akkor é. Elon Muskral már múlt időben beszélnénk. De még jelen időben kell, hogy beszéljünk róla, és azért tud meglepetéseket okozni, illetve az ördögügyvédje meg a becsület azt mondatja amúgy, hogy amiben mondjuk nagy, vagy amiben jó. Tehát a, a robotok fejlesztése az úgy tűnik, hogy Elon Musknál mégiscsak inkább egy olyasmi projekt, nek minősül, mint a Tesla autóknak a gyártása, ahol azért olyan nagyon nagy hülyeséget nem lehet mondani. Tényleg le kell valamit tenni az asztalra, valódi piacot kell teremteni, és egy valódi piacon kell. Hát de most mondogatja meg azért elég régóta, most az, hogy hülyeség vagy nem hülyeség. az, hogy hányszor mondta, és abból mikorra lett, azt azért hagyjuk, mert a James Webb űrteleszkópot három éven keresztül váltuk, hogy kilőjék, tehát Ellamasznak is van ideje. De azt nem Illamasz csinálta. De akár ő is csinálta volna, tehát ő, a 20, aki, a, ő a, a 20. dátum is, az engem nem érdekel, nem a. Nem adáltam a lényeg, hanem az, hogy, hogy amikor még először mondja, akkor még ilyen hülyeségek miatt mondja, hogy nem is tudnék semmit a robot, de ő már izé, tízezer fogunk gyártani belőle egyébben. Majd évvégén bemutatják Optimuszt, és azt látod, hogy képes egy tojást tökéletesen éppen fölvenni a dobozból, lerakni egy másik helyre. Anélkül ugye eltörne. Szerintem meg is tudnád csinálni látottának. Artur, megvéded ilomaszkot? Igen, azt kell mondjam, hogy teljesen megdöbbentő számomra is, hogy hogy sikerült idáig eljutni. Ne felejtsük el, hogy ha még egy nagyon kicsit visszább megyünk, a, a, a robotot támogatják a színpadra a kollégák dologtól, akkor nem sokkal azelőtt pedig az első bemutatón egy robotnak öltözött ember táncolt föl alá. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen stretch ruhában, rém álom volt. Hát komolya, ott, nem. Nem tudtuk elképzelni, hogy van-e ennél lejjebb, ezen, ezen a szinten. Tehát innen indultak, és most már valóban eljutottak ideig, és nem csak tojást pakolászik jobbra-balra, hanem önállóan tud mozogni, sétálni, és mindezt nagy valószínűséggel, legalábbis a, a közreadott videók szerint, azokkal a technikákkal támogatják meg, amivel egyébként a, a részben generatív mesterséges intelligencia, részben pedig ezek a, az öntanuló rendszerek, amelyek most már az autókban is vannak, azok támogatják, és ami ebben az igazán izgalmas, Dolog, hogy szemben mondjuk például a Boston Dynamics-nak az egészen elképesztő mutatványaival, hogy ott ugrálnak jobbra-balra. Rógfenceznek. Ugye kereskedelmi sikereivel, szaltó. tehát a spotot az gyártják és, veszik, és most Így az van, de nincsen semmi gond. Csak, hogy ezek azok az eszközök, azok mind bizonyos környezetben tanítottak, bizonyos feladatok végrehajtására. Ezek a robotok pedig, és ez az igazán nagy dolog ebben, és ezért fogunk szerintem egyik ámulatból a másikba esni 24-25-ben, ezeket a robotokat általános célokra fejlesztik, és nem mutogatnak meg neki egy csomó dolgot, hanem egyszerűen magától fölfog helyzeteket. És azt, hogy ezt a kontextust érti, és azt, hogy azt, hogy azt mondják neki, hogy ez csak mennyi oda be, és vegy fel azt a tojásszerű valamit, és ott tört föl, és csinálj belőle egy rántottát, és ezt meg tudja csinálni. Ez, ez most már elérhető közelségben van. Ez egészen hihetetlen, mind a tempója a fejlesztésnek, mind pedig az, hogy ilyeneket ilyen gyorsan tudnak csinálni. Én nagyon kíváncsi vagyok majd, hogyha valaki egy kicsit mögé néz, hogy ezt hogy sikerült elérni, mert ha megnézitek, hogy mi mindenne próbálkoztak az elmúlt időszakban, mind a robotikában, mind akár a VR szemüveg itt évek teltek el, amíg még jobb eredményeket értünk el. Egyébként most, hogy itt összefoglaltuk ilyen röviden, nekem ez határozottan úgy hangzik, mint egy kiváló marketingfogás. Tehát a, az Optimus első bemutatója, amilyen milyen ügyesen pakolja ezt a tojást, hőha, szuper. De az első bemutató az volt, vagy hát ha jól értem, az első bemutató az volt, hogy járni sem tudott a színpadon, és ahhoz képest hű sokat fejlődött. Tehát én egy kicsit már... ebből a szempontból szkeptikus vagyok, hogy nem tudott-e az a robot már... Az első bemutatkozás Két lépéssel korábban hármat lépni előre, Igen. igen. hátra. De, de így viszont sokkal nagyobb a vízhangja a fejlődésnek. A biztosnak kedvérés, de mert amúgy nem, van annyira zsarnak, ezt el tudom hinni, hogy már pedig ma akkor is bemutatjuk, ha még nem tudjuk bemutatni. Aha. De hát azt a tojást bármelyik kísérleti egerünk megfogta volna. Bocsánat, a macska fogó jutott És De annyira igazad van, hogy én közben rájöttem, hogy mi fogja megoldani a teljes önvezetést az autóknál. Robotsofőr. A robotsofőr, így Az az első igazán megbízható önvezető autó, amit egy robotsofőr. És az veterán autókat is tud majd vezetni. Igen, és ez egy ember lesz. Sőt, abban is nagyon jó lesz, hogy ugye az önvezető autók, azok nem tudnak mindenféle kifogást találni, de majd a robot így kiszáll, és azt mondja, hogy biztos úr, én nem láttam, de tényleg, <gülüyor> <gülüyor> mögöttem jött, meg, jött, meg, meg, meg ez az elvesztettem a türelmem, hát itt anyázott a piros lámpánál, hát ne haragudjon, hát nem, én is csak robot vagyok. Na mondjatok még robotot, tüccineked neked idei robot, vagy a, imi? Nem idei robot, de ugye el tudom képzelni, amikor tehát az ismerve az embert, hogy hol fognak először a robotok megjelenni, ugye bár ez, a, ez is a főleg a szexterülete lesz, és akkor lehet majd venni erre egy célra kifejlesztett mindenféle nagyon szép, vonzó és dekoratív robotnőket, és rögtön látom azt, hogy amilyen az én formám, én rögtön egy olyan mesterséges intelligenciában fogok bot botlani, amelyik azt mondja, hogy jaj, ma nem a fája a fejem. De azért inkább bizned rá a tója, sőtödött, mint Optimus. <laughs> Talán emlékeznek a hallgatók, hogy egy pár hónapja Nyíregyházáról jelentkeztem be egy robotika versenyről. Én még ezt tartom nagyon izgalmasnak, amit gyerekek építenek, egész pici gyerekek is, Persze a robotkatica az a szívemnek legkedvesebb, de bármilyen állatkával a robotszínházat Te előadné. ott segítettél a gyerekeknek? Én ott zsűritag voltam a robotszínház kategóriában, és ez az izgalmas, amikor kooperatív robotokat készítenek gyerekek, amik valamilyen koreográfiát elő tudnak adni. Azért azt látjátok magat előtt, hogy belépdel Optimus erre a versenyre, és egy légycsapó valagyol csapja a robotkatica. Az pessimus, az pessimus. Bevallom azért, számomra a legkedvesebb robot az a robotpors mert egy olyan munkát vett el tőlem, amit egyébként nagyon gyűlöd És neked működik? Jól működik a robot porszívó? Szerintem volt Utána a porszívó kitakarítása? Mennyi ideig tart? Sem ennyi. Előtte kell kicsit előkészíteni a terepet, és aztán... Egy porszívó takarító robot, nagyon praktikus. A digitális világ érdekes. Postmodem. Hát az előbb már Elon Musk szóba került, és hát vele kapcsolatban sokszor ö, emlegetik az ördögöt, meg a gonoszt, ugye, meg ilyen furcsa... Akár az antikrisztust. antikrisztust. De hogy ki hogyan képzelje az ördögöt magát, patásan vagy ny nyakkendősen, az külön misét érdemlő szánsz lehetne. Talán nem emléletlenül jutott eszébe Betjánnak az idejév három legfontosabb ember, Mark Zuckerberg, vagy Zucker Zuckerberg, ugye így mondják angolus? Cukorhegy. Angolsz? Cukorhegyi De. Mark aki alaposan mellé fogott a metaverzummal, beszéltünk erről az évelején bizony. Ez van. Elon Musk, aki szerintünk alaposan melléfogott a Twitter, vagy most már X vagy X? X Twitter. De azért mennyi, igaz, mennyire gáz, az, hogy kitalálta az új nevét, az hogy tudják, hogy miről beszélünk, hozzá kell tenni a régi nevét. <gül> X, korábban Twitter. De így, ahogy mondja Betyát, X Twitter. X -twitter. Hát, Szerintem hát, el, el hogy... hogy hogy mindig probléma az, hogy hogyan mondják a posztot. Most néztem egy, egy beszélgetést Pontilon Maszkál, és, és, szó, és ő maga is megakadt, amikor a tweet helyett, ugye, mint a Twitteren csináltak az emberek, hogy kiraktak valami érdekes infót, ki kellett volna mondani valami mást, és, hogy excelnek, ez nem jó. És akkor így körbenézett a közönségen, és azt mondta, hogy hát, ha valami jó ötletük van, akkor mondják esetleg, hogy hogy, hmm. hogy kéne hívni úgy Ez tehát, elegáns. Ennyire volt impulzív az átnevezés. Na, és akkor még a lista végén van egy, egy személy, Sam Altman, akiről nemrég még azt hitt a saját cége igazgató tanácsa is, hogy alaposan mellé fogtak vele. Mi lett egyébként azóta vele? Hát igazából ugye ő az idei év üdvöskéje. tehát ő az, akit előtte még nem nagyon ismert senki, aztán amikor februárban bejelentették. Bocs, az ő az Open openai nak a, a vezérigazgatójáról beszélünk, így van, akivel kapcsolatban aztán most már szintén úgy tűnik, hogy feljutott abba a magasságba, ahol már törvényszerűen történnek az emberek olyan szürreális dolgok, mint Elon Musk idáig, vagy Elon Musk és Zuckerberg között, hogyha a híres box meg gondolunk. Ez olyan, mint Magyarország. Oda még egy vonalzó is került igen, a hintagok összemérése véget, ami odáig sűjtheti, így mondom. Aztán pedig az az ismeretlen alak, aki tavaly még senki nem ismert, most meg már mindenki ismeri. És ráadásul legtöbb olyan gyanús dolgokba keveredik, mint hogy a saját igazgatótanácsos nem bízik meg benne, hanem ha nem kirakják az ajtó elé ami a Vilba engedj be, tehát a Princeton család <gül> történetei azért megismétlődnek, mert nagyon gyorsan vissza is engedték oda, abba. Lehet, hogy, lehet, hogy elmondta így a mikrofonon meg kamerán kívül, hogy srácok, nálam van a szép kulcsa, tehát nem baj, hogy kicsuktatok, csak nem tudtok semmit csinálni nélkülem, és őről még nem tudjuk, azt lehet mondani, hogy őről még nem tudunk semmi olyan történetet, amiről biztosan megállapítható, hogy kezdi elvenni az eszét az a fajta hatalom és státusz, amiben jutott, vagy amibe került a sikerei által. Ő még akár lehet... A jó dzsedi is, aki esetleg nem biztos, hogy nem kell, hogy leküzdje a rossz dzsedit vagy dzsediket, és másra gondolunk. Szóval őrültek vagy a gonosz? Vagy én végig kik? azon gondolkodom, hogy ezeknek az embereknek mekkora felelősségük van, amikor klímaváltozásról beszélünk, ökológiai válságról, 8 milliárd emberről a Földön, akkor őrült, nem őrült, de micsoda teher nehezedik ezekre a vezetőkre. Hát, a... igen, e ez kapcsolódnék, hogy igen, nyilván teher nehezedik rájuk, természetesen, viszont azért olyan szempontból egy kicsit elkezdeném őket felmenteni, vagy inkább egy másik perspektívát is adnék, hogy, hogy nagyon sokszor a világ vezető ilyen cégei azok nagyrészt profitorientáltak, és mással nem nagyon foglalkoznak, mint azzal, hogy hogyan oldják meg ezt a kérdést. És ehhez képest, ha megnézitek, a, a fent legalábbis néhány ezek közül kifejezetten intenzíven foglalkozik egy csomó olyan kérdéssel, ami, ami a túlnépesedés problémája, vagy éppen a környezetvédelem problémája. Persze, erre lehet azt mondani, hogy, hogy ez is csak egy kampányfogás, meg, tehát mindig tudunk találni valamit, hogy ez a, mint a gyaloggal, hogy na most elszólta magát, tehát hogy nyilván ilyet biztosan tudunk mondani bármikor, de azért azt hozzátenném, hogy, hogy hogy ezekben nagyon sok ilyen projektben részt vesznek, ahogy például Bill Gates is most már ugye nagyon, nagyon nagy részben ilyenekkel foglalkozik. Csak egy dolgot még hozzátenek, mert Ápi megkérdezte, hogy mi van szem Altmannal, ugye amellett, hogy visszavették ugye a Vilma Eng egybe program után, de hogy azt az tudják amúgy, hogy nem tudom emlékeztek-e még Jonathan Ive vagy Johnny ive re Ugye, ugye az Apple-nek a, a star designere, ő, ő az, aki mindig olyan átéléssel mondta el, hogy az új telefon, az új uh, almás telefonnak a, a, a sarka az olyan lekerekítés, hogy ilyet még életében nem látott senki, és hogy az az, az az íva, hogy kerekedik, és csillogott a szeme, és összefutott az emberek szájában a nyál, hogy ilyen, ilyen kerekítésű telefont akarok. Na, ő a, a Jonathan Ivy. A vászáli nyitványos. I igen, igen, de, de fantasztikusan csinálta és ő, ő egy, alapított egy új céget pár évvel ezelőtt és bizony ez egy, ez egy új hardware termékek, új mesterség és intelligencia alapú hardverekre szakosodott cég, egyébként úgy hívják, hogy Love From és nem mással csinálja ezt a céget, mint Sam Altmannal. Mm. És most éppen bizony, bizony és most leigazoltak egy, egy embert, egy nagyon fontos embert, aki idáig az iPhone-oknak a fő dizájnere volt az Apple-nél, Úgyhogy várható a jövőben bizony hasonló, izgalmas termék, mint amilyenek mondjuk az almás eszközök. És Artur, azt észrevetted, hogy ezeknek az új besterséges intellegiátszsépeknek mennyire szépen, ívesek, konyolódik -e a sarkuk. <gül> Olyan gyönyörű kerek, hogy szívesen megsimogatná el a kis ai ugye az? <gül> <gül> Szerintem a legfontosabb kérdés itt ezekkel az úri emberekkel kapcsolatban, hogy most lesz-e ha harc vagy nem? Amúgy Azok igen. Viszont az szóval az összes többi teljes van. Ti nem a egyébként, hogy... Nekem mindegyikről a ne néz felcímű film jut be, amikor a végén mondja a látnok üzletember, hogy azért inkább ne simogassák a dinoszauruszt. Nem tudom, emlékeztek <gül> Én Nem lesz belőle semmi már, mert Elon hang hangember és egészen biztosan nem mer kiállni. Amúgy teljesen ésszerű módon az amúgy ketezharcokkal 5 hét éve foglalkozó már sokkal igen, igen. Ellen. Nem, nem biztos, hogy egy egyenlő küzdelem lenne. Sőt, inkább olyan egyenlőtlen lenne, mint amikor annak idején az egyik amerikai komikus kihívta, egy, egy nőt kihívott boxolni, hogy, hogy ő most milyen erős lesz, és akkor persze megverte, de hát jó, hogy megverte, tehát egy nővel boxolni ez nem, nem, miközben, nem... Miközben egyébként nagyon szép történet lenne, hogy a digitális guruk, a, a tényleg, akik a digitális fejlesztéseknek az urai, ők egy ilyen leg, a leganalógabb módon megküzdenének. Megurulnak. Begurulnak, igen, és elnáspángolják. Nem, nem, nem, nem lenne rossz lehet, de szerintem még azokat a kereteket se szívesen viselnék el, ami egy boxing. És pontosan az Ajaj. a legfontosabb ezzel a három új kapcsolatban, hogy sikerül-e amúgy legalább annyiban gyeplőt rakni rájuk, hogy ne az legyen, hogy holnap azt mondják, hogy ja, és én szeretnék lenni az Egyesült Államok elnökre. Na, az biztos, hogy 2024-ben is mind a háromról oda kell majd figyelni, úgyhogy most menjünk Jobban tovább. Jóban digitális A digitális világ érdekes. Az idei év egyik legforróbb társadalmi témája a mesterséges intelligenciával felturbózott választások Amerikában. De itt egy szlovák példa is. Deepfake hangfelvételekkel és Kreml propagandával igyekeztek összezavarni a szavazókat a szlovák választási kampányban. Szólnak erről hírek legalábbis, hogy pontosan mi történt, azt mi nem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni. Szerintetek mennyire lesz majd a politika része ez a kétféle technológia, Deepfake meg a mesterséges intelligencia? Abszolút. Annyira a legelején rögtön. Tehát az összes negatív kampányt átpakolják a mesterséges intelligenciára, és ezzel fogják orba, szájba mindenhol minden mindenvonalon. Akkor már minisztériumra sincsen szükség. Igen, és a végén folytasz, hogy nekünk semmi az egészhez, hát a gép csinálta az egészet. Leo. Én ezzel egy picit fordítanék, mert én azt várom, hogy olyan témákat totálisan rábízunk a mesterséges intelligenciára, mint túltermelés, túlfogyasztás, éhinség. Tessék ezeket globálisan számítógéppel modellezni és kezelni. És ebben milyen előny lenne, Leo? Hát, amit az emberiség eddig nem tudott megoldani látványosan, azt oldja meg a mesterséges és intelligencia. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Természetesen még több hatalom. Tehát, uh -huh. mi lenne a célja bárminak, mint még több hatalom? Magyarországra begyűrűzik majd ez a jelenség szerintetek? Úgyhogy én időről időre egyébként szembe találkozom már ilyenekkel a Facebook, meg ilyeneken nem annyira vagyok aktív, de a Reddit-et szoktam böngészgetni, és hát van magyar Reddit is, ahol Szerintem néhány hete láttam, és egyértelműen, nyilvánvalóan mesterséges intelligenciával készült képet, a Orbán Viktor egy ninja személyében. Tehát ilyenekkel már így szembe lehet találkozni a, az interneten is, mármint a magyar oldalról is. De végül is ez egy demokratikus eszköz, mert bármelyik oldal használhatja, tehát felhasználhatja képekészítésére, vagy én például most láttam valamelyik éjszaka egy olyan videót, ilyen reklámvideót, meg is lepett, hogy egészen biztosan külföldi a a forrása ennek a videónak, de magyar szájmozgással beszélt a beszélő tehát most már bejött a reklámvilágába. Csak kinek is. mennyi erőforrása elő, van, hogy terjessze ezeket, azért abban lehet, hogy nincs meg miért Meg Mert most akkor nézzük meg mondjuk Kínát. Tehát szerintem úgy is mondhatnánk, hogy Kínával kapcsolatban lehet, hogy pont az lesz az üdvös, hogy ugye arra a fő kérdésre, hogy hogyan lehetne megfékezni egy esetleges elszvaduló emmit, arra valószínűleg Kína fogja tudni a legjobb választ, hiszen ők azok, akik bármi, amit bevezettek, az biztos, hogy az összes olyan létező cenzúrát promptan átment, hogy mi az, amit azt a kínai mesterséges intelligencia nem tehet meg, mert ö, va, tehát ha jók ebben, akkor ők azok, akik a legjobban vissza tudják fogni. Sajnos ők a legjobbak abban is, hogy alkalmazzák, mint állami igazgatás, mint, mint hatalomgyakorló szervet, amely innen történnek kis testvérként figyeli az állampolgárokat. Én egyébként arra lennék kíváncsi, hogy előbb-utóbb, el, vagy nem is az, hogy előbb-utóbb eljutunk-e, hanem hogy milyen hamar jutunk el odáig, hogy úgy általánosan az embereknek lecsökken a bizalma bármiben, amit olvasnak, amit látnak, tehát hogy mikor lesz az az, az, lesz az első reakció arra, hogy igen, itt egy új híra erről a politikusról, hát biztos ez se igaz. Tehát hogyan fogjuk tudni megvédeni azt, ami viszont tényleg igaz, ami nem egy mesterséges intelligencia generálta valamilyen hazugság, hanem ami, ami egy valós hír, azt hogyan fogjuk tudni kiemelni a sok minden más ami esetleg nem igaz. Nekem néha volt, van egy olyan érzésem, hogy, hogy egyébként vannak olyan korosztályok, akiknél soha nem fog ez következni. Arthur, szerinted? Vagy Arthurék egy egész ITB-en szenteltek a hitelességnek, csak ha mondom. Igen. Hát igen, egyrészt igen, ez az AI-tentiknek neveztük el, ugye az authenticnek, mint autentikus az AI keverékének. Viszont Aha. még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy hogy egy könyv megjelent az NMHH gondozásában, ez a Deepfake, a Valótlan Valóság címmel, ebbe volt Beszéljtek szerencsém. róla az alkotók a műsorunkban. Is. Bizony, bizony. Volt szerencsém ebbe egy, egy fejezetet írni, és azt pontosan arról írtam, amit Berni az előbb említett, hogy az az igazság, hogy a, a mostani percepcióink, tehát az, az hogy látunk a, a, a szemünkkel, ugye, amit a süket fülünkkel... Hallunk, meg a vakxi szemünkkel látunk. Tehát, amit látunk, meg amit hallunk, az, az sajnos már egyáltalán nem lehet a valóság alapja sok esetben. És ha ez összeadódik egy csomó egyéb dologgal, bízunk abban a platformban, ahol a néppen fogyasztjuk a dolgokat, aktuálisan azt mondják, amit szeretnénk hallani, akkor bizony már nem nagyon lehet megbízni ilyen közlésekben. És hogy válaszoljak arra a kérdésre is, hogy mit lehet ez ellen tenni, én egyre többet mondom azt, már évek óta mondom, de most egyre hangosabban mondom, hogy valószínűleg nem azt kell tudnunk bizony hogy mi az, ami hamis, hanem azt kell bizonyítanunk, hogy mi az, ami megtörtént. És ezért valószínűleg egyre nagyobb szerepet fognak kapni azok a megoldások, van, van már ilyen, ami azt bizonyítja, hogy igen, akkor ez a felvétel ott történt meg, ezt vette föl, és ez van rajta, és teljesen mindegy, hogy ki mit módosít rajta később, az eredeti ez. Csak egy utolsó mondatot engedjetek még meg, hogy viszont kapcsolódva ahhoz, amit Árpi is mondott, hogyha megfelelően jól megcsinált az a dolog, és jól terjed, és érdekes, és talán még vicces is és gondol Ilyesmi, akkor meg teljesen mindegy, hogy mi volt az eredeti Tehát az, az igazság, hogy én túl sokat már nem adnék arra, hogy a digitális rendszerekben majd rá jönni, hogy mi az, ami hamis. Pedig ez mondjuk egy piackutatónak nagyon lényeges, hogy az adatok hitelesek legyenek. Hát ez egyértelmű, és egyébként pont ezt gondolom én is, hogy most a következő egy, kettő, három év, az egy ilyen szempontból biztos, hogy egy ilyen kaotikus év lesz. Tehát lehet, hogy már kezd kialakulni az emberekben a bizalmatlanság, de közben meg Pontosan tudjuk, hogy pont a politikában is a, az ember, amit el szeretne hinni, azt elhiszi, amit nem szeretne elhinni, azt kétkedve fogadja, és egészen biztosan rá fognak erre játszani a különböző kampányokban. Szerintem rengeteg fék videó, fake news lesz majd a közösségi médiában, illetve egyéb platformokon, és hát én nem is vagyok benne biztos, hogy az emberek ezek, ezekbe, ezek közül úgy akarnak majd válogatni, hogy most elhisszük vagy nem, amit el akarnak hinni, azt elhiszük, amit nem, azt nem. Hát, meg ugyan, mi lesz, hogyha mesterséges intelligenciák tudják a legjobban gyártani a buborékokat? Hát, ez az meglepne azért. Hogy azért de nem lesz kedved lázadni egy rendszer ellen, mert tulajdonképpen neked úgy tűnik, hogy minden jó, és neked minden oké, okay, mert a mesterséges intelligencia be is zárt abba a buborékba, amiben te tök jól el vagy, és, és már kész is a rabszolgasság. Na, váltsunk egy kicsit témát, és foglalkozunk a művészetekkel. Postmodern. Hadáruljam el, hogy a múlt heti műsor előtt Pár Bernadett itt szavalt nekünk verset. Kecskerímeket, nem verset. Kecskerímeket. Elmondod a hallgatóknak is. Először elmondom, mik azok a kecskerímek, hogyha valaki nem tudná. Mert hogy a, olyanok a kecskerímek, mint mikor a meg. És hát amire még emlékszem, ez egyébként csak, hogy ti is tudjátok ennek a hátterét, iskola alsó tagozat, drámaszakkör. Ezeket ott tanultam. Hoppá, még derülnek ki. Nagyon-nagyon régi emlékek a fejemben. Öm, na tessék, most egész lámpalázos lettem. Öm, Több kötös van bennünk, mint csak mondom, én. Ott szemben a teátrummal, megittam egy teátrummal, de mire a teakész eltörött a készlet. <gül> <gül> Dr. Pár Bernadett fizikus nőt hallottuk, aki csillagász is egyben. És ember, tehát hitelesítjük. Hogy Képes Gábor, aki költő, mit szól mindent? Én csak azon töprengtem el, hogy a sokszor birkáknak csúfolt választó polgároktól hogyan jutottuk el a kecske Mert Ez egy teljes állatvilágot le. úton. Szóval, <gül> <gül> A idén külön adást is szenteltünk a művészeteknek, tervezünk is még ilyet. Persze, így, ez... van. Még, egy, még egy csomó lehetőség van benne, ez még csak most kezdődött, amúgy. Tehát még művészből is alig találni egy-kettőt, aki, aki már azt meri mondani, hogy ő használja, és ezzel a tényleg azt értjük, hogy akár 3-4-5 éve foglalkozik csak azzal, hogy a meglévő technológiát hogyan lehetne, mint eszközt, mint ecsetet használni a festőgazdában. Képzőművészetekben, de a filmiparban, és tényleg ne, nem lehet olyan művészeti Hollywoodi. Sztrákról volt. Az volt a leghangosabb, attól volt a leghangosabb a média hogy a Hollywoodban leállnak a már mert, mert óriási bizalmatlanság van, és tulajdonképpen bármilyen nemzetközi, vagy akár rösztök tehát a legelső olyan megállapodás, amely tulajdonképpen megrendszabályozza a mesterséges intelligenciának a használatát, az pont a kreatívoktól. Jött. Mondhatnám az irodalmat is, de akkor tücsérő rögtön rám tromfolna, hogy de hát a mesterséges intelligencia az már több évtizede hat az stífi irodalomra visszafele, ugye, mert hogy ti hoztátok be a a szífi írók, ezt az igen, egész téma de most tényleg éppen az a probléma, hogy éppen most futottam be a napokba egy cikkbe, hogy hogyan fogjuk megkülönböztetni azokat az irodalmi alkotásokat, amiket az Emmy állított elő, azoktól, akivel a szegény írók hónapokat és inkább éveket. Szenvedtek, hogy mindegy egy szót külön-külön. És olyan, hanem mit csinálsz, akkor Shakespearenek volt mondjuk 140, mivel most a hasomra ütöttem, de mit csinálsz azzal, hogyha a Mesterség és Intelligencia segítségével mostantól 1 millió 400 ezer tökéletesen tök jó Shakespeare drámát olvashatsz. Nem tudsz elolvasni 1 milliárd 400 ezer Shakespeare drámát akkor se, ha jó. Akkor sem a tökéletes. Én ebben optimista vagyok, azért egy jó mű az visszatükrözi a korát, és azt a kort, amiben élünk, az leginkább az ember érzékeli maga körül. De... Egy ilyen bármikor tud neked ilyet tükrözni és trükközni, tehát ez nem lehet probléma. Tükrözni tud, de azok az orvosrobotok, sebészrobot, ez egy másik téma. De majd, me majd megírják a Beethovennek a 11., 12. és 13. szimfóniáját is. Egyébként még körbejártuk az országot egy komputerárt kiállítással, a évben, és például a Kömlődi Ferenc, talán ti is kiváló jövőkutató. Ő emmi alkalmazásokat eresztett egymásra, és többnek a kooperációjával készített egy sejtautomatákot ábrázoló abstrakt képet, zseniálisan néz ki, tehát azért a művész plusz emmi kombó az, ami az igazi, tehát, tehát magában a... is alkotgat az emmi, de ha még művész is van mellé. Ja, ezt akartam. Az tehát az, az, az ember igazi... művésznek itt az volt a szerepe, hogy provokálja az emmit. Hát, de az egy külön szerepkör, tehát a provokátor az egy nagyon fontos értelmiségi szerepkör. Megállt még mégis ez a között. Amit még a szerkesztő szobában mi is, hogy innentől értemét veszti azt, hogy egy kép jó, mert hát van másik egymilliárd jó kép, és erre te azt tetheted föl ellen, hogy nem mer igazából egymilliárd ember közül még mindig csak pár van, aki szeretne csinálni valami képet, és ezért mertem prompt művészeknek hívni magunkat az adás hogy Valójában még mindig az a fontos szerinted ez a te véleményed amúgy, hogy te azon az elásponton vagy, ha jól szette besze, és én tudom, hogy nem kell félni jó képet, még mindig akkor lehet hát sikeresen ért... csinálni, ha jó promptot ad az ember, és ahhoz értem. De ez javasl. egy nagyon értelmes feladat a promptodás. Igen. Én egyébként nem teljesen azt gondolom, hogy nem kell félni hát egyáltalán. Biztos lehet, vannak félelmek, meg veszélyek, meg kockázatok, csak bizonyos dolgokban, bizonyos területeken nem kell félni. Artur? Az megvan, hogy már vannak olyan megoldások, most jelent meg egy a múlt héten, amelyel egy művész felrajzolhat magának valamit, tehát egyszerűen csak megcsinálja a főskicceli, vagy akár generáltat egy képet, és utána ezeken rajzolgat, vagy ilyen elnagyoltan tud utasítást adni a mesterséges intelligencián, hogy prompt az szinte semmi nincs, tehát ott lehet írni egy mondatot, ha nagyon akarsz, az segít neki, de amikor húz egy vonalat, mondjuk valaki, mondjuk egy kalóz, és akkor a kalóz kezé Húz egy vonalat, akkor abból egy kard lesz, és aztán azt tudja módosítani mindenféle irányokba, és a mesterséges intelligencia mindig egy nagyon jó minőségű verziót készít belőle, és nagyon sok művész, például szobrászok. elkezdték arra használni, hogy megcsinálja a vázát mondjuk annak, amit szeretne. A mesterséges intelligencia generál rá néhány dolgot, és utána ő szépen ezt az újjával húzogatva a képernyőn, egyelőre még csak két dimenzióban el tudja készíteni ebből a tökéletes változatot, és ott bizony az éjjel és az ember együtt dolgozik egy műalkotáson, és semmi prompt. És esetleg az lesz majd, hogy akkor rajzol egy kígyót, és akkor kígyóból begette az elefátot, és akkor ebből lesz egy kalap? <gül> Benni, <gül> ez hasznos, nem, amit az előbb az artúr mondott? Igen, és én is egyetértek veletek abban, hogy hogy szerintem itt a, a, a hibrid együttműködés az, ami egyelőre nekem a legszimpatikusabb vonal. Abszolút. Nekem az jutott most eszembe, arról is szerintem idén beszéltünk valamikor az a manga, amit teljes mértékben a mesterséges intelligencia rajzolt. Ugyanis volt egy olyan manga művész, akinek volt egy jó stória fejében, de nem elég ügyes ahhoz, hogy lerajzolja, és akkor ő szépen egyesével az összes képet, amit szeretett volna, azt legeneráltatta egy mesterséges intelligenciával. Tehát szerintem ugy, ugyanezt lát, vagy jó, nem ugyanez, de hasonló, amit látunk a kutatásban is, hogy a kutatók és a mesterséges intelligencia úgy dolgoznak együtt, hogy mindenki a saját erősségeire dolgozik. Szerintem ez egy sokkal szimpatikusabb jövőkép, mint az, hogy majd a mesterséges intelligencia levált mindent. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern csak metakommunikatíven mondom a hallgatóknak, hogy itt jeleztem betjánnak, hogy megyünk tovább, mert már tényleg már csak három percünk van hátra, és mindenképpen akartunk arról beszélni, hogy az idei év a Naiman 120 év volt. Sokkal fontosabb, mint amit én akartam. És le, képes Leo végigjárta a végig Végig tudnézt az egész országod. Hát Erről egy kulisszatitkot árulhatok el. A legutóbbi adás pedig pesgő hangulatú volt, és a Tetszési Index szerint 10-es kárán 11, de én elszundítottam a botelmát, mert annyira fáradt voltam, mert tényleg nagy Majd ha közvetítjük van. videóban, majd akkor mekkora lesz a teljesítmény. Akkor le fogok bukni, de tényleg nagyon húzós év volt, de úgy gondolom, hogy sikerült Neiman Jánosnak emléket állítani, és a nagy hozadék belőle, hogy Neimarról állandóan beszélni kell, akár most megjelent egy mennyi című könyv, akár az Oppenheimer film, bár abban sajnos ő direkt módon nem jelenik meg, de rengeteg új aspektus kerül elő arról, ami egyre színezi a, a róla kialakult képet. Tehát azt látom, hogy itt nem Naiman év van, hanem Naiman évek lesznek. És számtalan kiállítás is nem csak Budapesten, hanem sőt, nem elsősorban Budapesten, hanem vidéki városokban. Vidéki városokban is jóperk kiállítást rendeztünk, ami újdonság volt, és ez a hibrid dolog, ez az embergép kooperáció, hogy egyre inkább technikatörténeti mellett képzőművészeti kiállításokkal is jelentkeztünk, és ilyen lesz jövőre a fugában Budapesten, és szintén Budapesten tartunk egy nagy konferenciát is január 18-án a Magyar Informatika Napja tiszteletére. mondani, hogy hozzámondani, hogy hagyományterentő célnal. hagyományteremtő célnal, hagyomány mert január 21-én lesz 65 éves az első magyar számítógép, és azt fogjuk ünnepelni, de nem múltban hanem a legmodernebb technikákkal. De ha már ezt mondod, akkor azt is mondjuk, el, még van egy percünk, hogy beindul egy új klub az új évben, 2024-ben, HCC? Igen, újjá alakítottuk a Homebrew Computer klubot. Ez a, HCC, ez Magyarul... a számítógép építő klub, ennek nagyon mély hagyományai vannak, kezdve Bill gates és Steve Jobs-al, akik az eredeti tagjai voltak, nálunk pedig most fogunk replikákkal foglalkozni, és különböző retro hardware és szoftver fejlesztésekkel. És itt lesz értelme annak, hogy képes Gábor beszerzett otthonra egy csomó Egyen, házi szám... Adod. És esténként éjszakában menően programozol. Ma el akartam nektek hozni egy simcity egy zsebszámoló gépre adaptált SimCity-t, de lefagyott a gép. Ami háromszor akkor, mint a telefonon, csak mondom. Igen, és tanulsz is valamilyen programozási nyelvet, ugye? Force nyelven tanulók, igen, ez nagyon hasznos. És ebből lesz a brute force, amikor brutálisan erőlteted. <gül> lehet, hogy azért ment tönkre, mert túl brutális volt az az erő, amivel megpróbáltam. De gyerekek, akkor mégiscsak igaz az, hogy nincsen jövő múlt nélkül és nincsen digitális jövő Norman nélkül. Ez így van. Artur, egy mondat? Persze. A Bártól megkértem a Google mesterséges intelligencia, hogy írjon egy verset, ha már kecskerim a kecskéről és a mesterséges intelligenciáról a következőképpen szól. A kecske a mezőn élt, a gép pedig a szobában, de találkoztak egyszer, és barátok lettek. Kellenek még a költők. Igen. A jó költő. Hát kedves azt a társaság itt, lassacskán véget ér a műsor, úgyhogy még gyorsan mondjuk el azt, hogy boldog új évet kívánunk a hallgatóknak. Mi itt a műsor után még maradunk és egy kicsit pesgőzünk, meg hocintunk, meg pogácsázunk. Jó lesz nekünk itt, úgyhogy sajnálhatják a hallgatók, hogy nincsenek itt. Na, boldog új évet! Boldog, boldog, boldog, boldog új évet! Eddig tartott a mai műsor, köszönöm szépen a részvételt a mai adásban Dr. Pál Bernadettnek, Keleti Artúrnak, Képes Gábornak, Kuvány Stücsi Mihálynak, Cimrének, Gábornak és a hangmester kollégának, Pozsonyban, Kubányi Péternek. Jelentkezünk már az új évben egy hét múlva, viszontlátása a YouTube-on, a Pátja Rádióban. Szilágy Árpádot hallották.